Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria e um privilégio podermos estudar a palavra do Senhor. Eu estava ali brincando com os presbíteos pedidos e falei que a Yasmin me comprometeu, que ela falou que tem uma boa palavra, né? Ainda bem que é o Senhor que fala, não é a gente. Nós somos apenas um instrumento de transmissão da palavra. Abra sua Bíblia comigo, nosso texto já foi lido logo na abertura do culto. Capítulo 2, de Mateus, versos de 1 a 12. Nós lemos esse texto, já cantamos o um hino que fala sobre esse texto. E agora vamos meditar por alguns instantes sobre esse texto. Capítulo 2, Evangelho de Mateus, versos de 1 a 12. Assim está escrito na Palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, Quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir -o, o rei partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde, eles, onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entretanto, entrando na casa, viram o um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai querido, transmite agora a Tua Palavra ao Teu povo, ao coração do Teu povo, de maneira clara, de maneira simples, para que o nome do de Senhor seja glorificado na exposição do Teu Livro Santo. Pai, nós somos apenas instrumentos do Senhor, por isso, ó Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, é o meu pedido, é a minha oração, e agradecendo também pelo privilégio de sempre ter essa oportunidade de pregar a Tua palavra. vai que haja sempre no meu coração, na minha mente, fidelidade para com o Senhor. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, no ano de 1976, nós, eu estava no meu primeiro ano na Transamazônica, e um sábado pela manhã, nós o presbítero me convidou para caçar. Vamos caçar. Ele me ensinou a atirar, me ensinou a pescar, me ensinou uma série de coisas presbíteras, que hoje ele é obreiro da Junta de Missões Nacionais, é tio da nossa irmã Nilce, Salustiano Neto, chama o nome dele. E nós entramos no, no terreno de um irmão lá, do irmão Derli, mais ou menos cinco quilômetros fora da agrovila. Lá chama-se chama Lote, o que seria aqui uma fazenda, porque é uma terra muito grande, mas chama-se Lote. Então, ele falou, vamos entrar no lote de Mounderli, que a gente nunca entrou lá, ver se a gente acha alguma coisa boa lá dentro. E nós entramos e fomos caminhando, caminhando, caminhando, achamos o um Igarapé, que é o córrego, né o goiano chama de córrego, é, e continuamos a andar, ele falou, vamos andar mais. E uma coisa que a gente aprendeu lá é fazer picada para gente não perder o caminho de volta. Então a gente, cada dois metros, 3 metros, cortava uma árvorezinha bem fininha e colocava rumo na volta da gente, é para lá que nós vamos. E aconteceu que nós chegamos a um determinado lugar e, de repente, escureceu, porque lá no Pará isso era muito comum, a chuva vira assim de uma hora para outra. E na mata o negócio é difícil. Por quê? Ele nem enxerga o sol na mata. A gente caminha né, no, na, nas frestas do sol, assim que a gente caminha. E, de repente, escureceu. Ele falou, pastor, nós vamos ter arrumar um lugar para a gente se abrigar, que vem uma chuva forte. E o lugar de abrigo, no meio da mata, é uma árvore grande e grossa para a gente poder ficar encostado no tronco da árvore. Se o galho cair, dá tempo da gente escutar o barulho e sair. né E nós esquecemos de marcar o caminho. E saímos assim procurando uma árvore, achamos uma castanheira grande, encostamos ali e esperando a chuva passar mais ou menos 40 minutos. A chuva passou. Ele falou, agora nós temos de ir embora porque a gente não vai achar caça nenhuma mais, porque a chuva espantou todo mundo. Ele falou, só que tem um problema. Eu falei, qual? Ele falou, nós estamos perdidos. é boa notícia. <risos> Perdido no meio da mata amazônica, né? É uma beleza. Ele falou, nós temos... Primeiro, nós vamos orar, pedir o senhor a sabedoria para a gente sair daqui, que a gente está bem longe de casa. E depois nós vamos procurar uma clareira. Um lugar em que a gente enxergue a claridade do sol, que o sol já estava saindo novamente. E nós andamos por alguns metros, até que nós chegamos numa clareira, nós conseguimos ver o sol. Ele falou agora nós vamos achar o caminho. Esse pessoal que mora nesses lugares tem umas umas técnicas que a gente não conhece, né? Eu sei que ele colocou se colocou numa posição, foi virando, virando até que chegou numa posição. Ele falou: "Passa agora o senhor olha para onde que o can da minha espingarda está apontando, o espingarda lá nas costas assim, né?" Aí eu fui lá e marquei um X e ele falou: "Nós vamos sair para esse lado aqui." Porque aqui é o lado sul, e a rodovia fica do lado sul. E depois de uma caminhada, de umas duas horas, a gente chegou na rodovia. né Depois de andar mais alguns quilômetros, para chegar onde estava a minha moto, que era no lote do irmão Derli. Mas aquele, naquela manhã, naquela caminhada nossa, a gente buscava algo muito importante, muito interessante, que era a rodovia para poder voltar para casa. E eu quero falar nesta noite para os irmãos, com base no texto, sobre a busca do maior tesouro. Em busca do maior tesouro. Esse incidente dos magos, é somente Mateus é que narra esse incidente. E esse incidente traz para gente, irmãos, um contraste entre aqueles sábios que não eram judeus, Eles eram gentios, que vieram de longe para ver o Senhor Jesus com as autoridades judaicas. Aqui Herodes reúne os principais líderes judaicos para questionar sobre Jesus. Aqueles três homens, sendo incrédulos, sendo ímpios, eles viajaram 1.600 km para chegar até Jerusalém. Enquanto aqueles líderes religiosos não puderam caminhar cinco milhas para poder chegar até Belém e ali ver o Senhor Jesus. A palavra mago vem na palavra magoi que indicava originalmente caça sacerdotal entre os persas e babilônicos. E Mateus mostra, dá uma visão para gente, e também os comentários dizem isso, que esses homens eram respeitados em uma religião oriental, aliás, líderes de uma região oriental e pessoas respeitadas. E alguns comentaristas dizem, eu procurei saber como é que eles ficaram sabendo da estrela, como é que eles ficaram sabendo do nascimento do novo rei, e alguns comentaristas dizem que talvez eles estivessem em contato com judeus exilados, e ouviram então as profecias, principalmente da época de Daniel, da influência de Daniel, e assim eles falaram tinham essa ideia de que nasceria um rei para os judeus e esse rei era o Messias. Então eles tinham, na opinião de alguns, um conhecimento das profecias do Antigo Testamento. E nós cantamos ali sobre a estrela, diz que a estrela guiou aqueles três até Jerusalém, depois até Belém, e então a gente compara essa estrela igual a, Nuvem, que durante o dia guiava o povo de Israel no deserto. E sobre a coluna de fogo, que à noite guiava também o povo de Israel é, no deserto. Ou seja, são acontecimentos sobrenaturais e são mistérios de Deus, e são de procedência divina. E talvez você, nesta noite, como nós já cantamos aqui, como falou o presbito expedito, como falou o pastor Fábio, Talvez nesta noite Deus quer revelar um mistério para o seu coração. que aquela estrela era o mistério de Deus. Guiando aqueles homens até o local adequado. Como então se processou essa busca, a busca de um grande tesouro? Aqueles três homens viajando de camelo 1.600 km em busca de um grande tesouro. Como se processou então esta busca?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 sem alcançar o seu objetivo. Então, isso envolveu essa obstinação. Diz que eles chegaram é, em Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido? Eles questionaram, porque eles queriam saber, eles queriam alcançar o seu objetivo. E, então, nessa pergunta deles, nós vemos que havia um envolvimento muito sério Nesta busca desses três homens. Isso envolveu, queridos, essa caminhada muito sacrifício. Como eu já disse, aproximadamente 1.700 km viagem de camelo. E eles, então, trilharam esse caminho, guiados por essa estrela, para chegar até do Oriente, para chegar até o recém-nascido rei dos judeus. E fizeram isso para valer, na pena e valeu a pena fazer nisso, por quê? Porque isto tornou o nascimento de Jesus ainda muito especial, mais do que já é. Por quê? Anunciado por uma profecia, trazido por uma estrela e guiado até o local e encontrar esse rei dos judeus. Essa caminhada foi uma caminhada longa. Eu imagino que eles deixaram para trás muitas comunidades. Deixaram sua casa, Deixar o seu trabalho lá, na sua religião, deixar sua família. Então foi uma viagem muito longa. Renúncia espontânea de interesse, da vontade e da conveniência própria. Eles vieram renunciar tudo para fazer esta viagem. Não desanimaram. Eu creio que quando um começou a desanimar, eu estava falando: "Não, nós vamos até lá. Nós saímos para isso". E vale a pena encontrar o rei dos judeus. Vamos lá. Tiveram muita paciência. Eu creio que muitas vezes surgiram dúvidas, mas eles jamais desanimaram. E também tinham confiança de que estavam é, no caminho certo. Então saíram com esse objetivo, vamos chegar até Belém, vamos lá encontrar com o rei dos judeus. E por isso eles dizem, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vamos aqui para isto. Garemos encontrar. Eu e ir sem mãos é uma obstinação. Eles saíram nessa caminhada, uma caminhada assim, uma busca obstinada, ou seja, vamos achar, vamos encontrar, vamos lutar, não vamos desistir. A segunda coisa que eu quero destacar é o versículo 9. Diz assim, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A segunda coisa, queridos, é que essa busca foi uma busca orientada por Deus. Uma busca orientada por Deus. Por quê? Diz que depois eles ouviram o rei, o suborno do rei, né? Eis que a estrela que vinha viram no oriente os precedia até que chegaram no lugar que parou onde estava o menino. Queridos, amar algo algo assim maravilhoso, a gente perceber. Jesus sempre em busca das pessoas. E as pessoas sempre se encontrando com ele. Os pastores o encontraram na manjedoura. O coral cantou esse hino. Era na manjedoura. Os magos o encontraram em uma casa. Muitas gravuras por aí colocam os magos na manjedoura, coisa que não aconteceu. Porque eles presumem que Jesus já estava com quase dois anos quando os magos chegaram lá. né Então, é os magos encontraram numa casa. A mulher samaritana o encontrou junto ao poço, porque Jesus é a água da vida. O gadareno o encontrou no cemitério, porque Jesus é o libertador. Ele é a verdade que liberta. Zaqueu encontrou quando estava sentado num galho de figueira, e uma árvore. Por quê? Jesus ia alcançar aquele coração naquela tarde, toda a sua casa, e transformar a sua vida. Saulo encontrou no caminho de Damasco. Ou Saulo, o homem bravo, o homem corajoso, o perseguidor, o religioso, mas encontrou-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Eu quero fazer uma pergunta para você me dirigir agora ao seu coração. Onde e como você teve o seu encontro com o Salvador Jesus? Você se lembra? Quando foi? E onde foi? O importante, queridos, é ter uma experiência com ele. E se você ainda não tem Jesus, você foi convidado para vir ao santuário nesta noite. Ele está aqui nesta noite. E ele está chamando você Assim como essas pessoas todas encontraram com ele, tiveram experiência com ele, você também terá a sua experiência nesta noite pela ação do Espírito Santo. Você já teve a sua experiência? Eu pergunto de novo com o Senhor Jesus. Eu vi o pastor falar do testemunho, hoje é tão bom, né, pastor? A gente os testemunhos, né? Pergunta para o pessoal, como é que você conheceu Jesus? Mas que coisa maravilhosa, irmãos. A gente ouvi os testemunhos das pessoas... Como foi que elas tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus? Por quê? Porque o Senhor Jesus é o maior e o mais precioso de todos os tesouros. Por diz assim, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E por isso ele diz em Provérbios 23, 36, filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o nosso coração. Por quê? Porque ele é o maior Tesouro. A terceira colocação que eu faço no texto, verso 11, diz assim, verso 11. Entrando na casa, vira o menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Foi uma busca adoradora. Foi uma busca adoradora. E uma coisa interessante, queridos, é que um verdadeiro encontro com Jesus conduz à adoração. O verdadeiro encontro com Jesus nos conduz à adoração. Não nos conduz a ficar orgulhosos, a achar que somos melhor que os outros, mas nos conduz à adoração. Porque ele é o maior e mais precioso de todos os tesouros. E diante da presença de Jesus... Não existem posições ou títulos, eram reis magos, eram sacerdotes, eram pessoas importantes lá na sua terra. Mas diante do Senhor Jesus, não há posições nem títulos. Por quê? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Diz o texto também que ele, prostrando-se, Entrando na casa, viram um o menino com Maria e sua mãe, prostrando e se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe -se suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A verdadeira adoração, queridos, ela nos leva ao desprendimento pessoal. Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Fazemos exemplo de saqueu Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e aqueles que eu tenho roubado eu vou restituir. Então a verdadeira adoração, verdadeira encontro com Jesus, leva a pessoal o desprendimento pessoal. Porque o Senhor, você tem sempre algo a oferecer ao Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui o coral oferecendo a voz ao Senhor Jesus. Oferecendo tempo para ensaiar. Abrindo mão de muitas outras coisas que podiam estar fazendo para estar aqui para ensaiar. Para que? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a verdadeira adoração envolve desprendimento pessoal. E eu repito o texto de Provérbios 23, 20, 30 23 26, que diz assim, Filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se os teus olhos dos meus caminhos. O teu coração já é de Jesus? Você já entregou o seu coração a ele? Ou ainda não? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação de vidas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto, queridos, que aqueles três homens importantes da terra deles, né ofertaram ao Senhor Jesus três presentes importantes. Ofertaram a mirra, O que é a mirra? Mirra, diz o dicionário, é uma resina antisséptica que era usada em embalsamento desde o Egito Antigo. Isso mostra o tipo de morte que ia ter Jesus. Já estava ali o material para o embalsamento do corpo do Senhor Jesus, que ele ia morrer por nós na cruz. Então, ali estava a mirra. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 19, versos 39 e 40. E também Nicodemos aquele que anteriormente vier a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomando, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. A mirra é um presente para alguém que vai morrer. Portanto, não dê mirra de presente para ninguém. <risos> fica meio suspeito, né? Por quê? Porque ela era usada para embalsamar o corpo. E ali eles já estavam cumprindo o prenúncio da profecia de que aquele rei que estava ali recém-nascido, ele iria morrer. Ele ia morrer para dar a sua vida em resgate do seu povo, do seu rebanho. Outro presente que eles deram era, era o ouro. E diz Sênega que Em partia, havia um costume de que ninguém podia aproximar-se da presença do rei sem levar um presente. E o rei, sendo a pessoa mais importante do reino, ele tinha que receber o rei dos metais preciosos, que é o ouro. Então, o um presente apropriado para um rei realmente era o ouro. Então, queridos, é, eles disseram assim que nós íamos buscar o recém-nascido rei dos judeus. Por quê? Porque o rei deveria reinar. E eles estavam, então, ali homenageando já aquele novo rei recém-nascido. Aquele rei que iria reinar não com violência como Herodes, aquele rei que iria reinar não com força de uma espada, de uma arma, mas aquele rei que iria reinar através do amor, através do sacrifício da cruz, reinar no coração dos seus súditos Eis nascido rei dos judeus. E diz o texto então, queridos, que nunca podemos encontrar com o Senhor Jesus em um plano de igualdade, eles se prostraram. Eles se prostraram. Jamais devemos ter qualquer audácia, qualquer orgulho, qualquer vaidade na presença de Jesus. Nós sabemos que os grandes avivamentos que aconteceram na Bíblia e também na história da igreja Toda vez que o Espírito Santo se manifestava, havia o quê? Quebrantamento. Não havia confusão, não havia pessoas achando-se orgulhosas, porque estavam sendo cheias do Espírito Santo, mas havia quebrantamento. As pessoas se prostravam. Então, e o terceiro presente, o incenso. é Incenso é um presente de sacerdotes, porque estavam ali diante deles o nosso sumo sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote. E qual era a função do sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus junto aos homens. Aliás, dos homens junto a Deus, desculpe. Representante de Deus junto aos homens era o profeta, que falava em nome de Deus. E o sacerdote é aquele que levava o povo à presença de Deus. Então o incenso representa a vida sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. A palavra sacerdote é usada pelo catolicismo romano, pontífices, significa construtor de pontes. Então o sacerdote é aquele que leva o povo à presença de Deus. E foi isso que fez o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a ponte que leva vocês a... Até a presença do Pai. E o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, o Senhor Jesus tornou possível a nós homens a entrada na presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E a última parte da nossa mensagem, versículo 12, diz assim, Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Queridos, a busca desse maior tesouro sempre traz para gente um resultado lucrativo. Quando nós encontramos esse maior tesouro que é Jesus, a gente só tem lucro na nossa vida. Então, após aquele encontro com o Senhor Jesus, após eles terem contato com aquele maior tesouro, Jesus Cristo, eles entenderam a vontade de Deus. Deus falou com eles, olha, vocês vão voltar por outro caminho. Não sabendo se era um caminho mais longe ou se era um atalho, o fato é que eles não passariam mais por Jerusalém. Eles iriam por outro lugar. E eles entenderam a vontade do Senhor e foram obedientes. E nós vemos logo em seguida no versículo seguinte, 13, que no mesmo período o anjo apareceu também a José e disse: "José, vai embora. Herodes vai querer matar o recém-nascido." Então vejam, queridos, que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, nós vamos ter sempre resultados eh lucrativos na nossa vida. Por quê? que o verdadeiro servo de Deus não anda em caminhos que não agradam a Deus. Se os magos voltassem pelo caminho de Jerusalém, eles iam entregar ao Senhor Jesus. Então, não ia agradar a Deus esse caminho. Então, o Senhor mostrou para eles outro caminho que eles deveriam seguir. Isso mostra, queridos, que o nosso encontro com o Senhor Jesus, ele altera os nossos planos. Ele muda a nossa rota, Por quê? porque Ele quer que nós andemos no caminho dEle. O caminho pode ser mais longo, mais difícil, de menos prazer, mas é o caminho de Deus. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. Eu encerro a mensagem lançando alguns desafios diante da igreja. Primeiro, como tem buscado o meu maior tesouro? Lembrando que aqueles homens saíram de tão longe, com algo em mente, eles não desistiram. Como você tem buscado a Jesus? Você tem parado no meio do caminho? Tem desistido? Temos sido orientados por Deus através da sua palavra? A estrela os guiava. Orientados por Deus, de maneira sobrenatural, de maneira divina, O um mistério de Deus, e os mistérios de Deus nós encontramos na sua palavra. Tenho adorado ao Senhor e ofertado a Ele o melhor. Eles ofertaram o incenso e o o melhor que eles tinham. Eles estavam diante do rei, estavam diante do maior tesouro. Como disse o tesouro ia trazer para gente a vida eterna, a garantia da vida eterna. Qual tem sido o resultado da minha busca? Tenho andado no caminho do Senhor e da sua palavra? Qual o caminho? tem seguido. E para aqueles que ainda não têm Jesus, o último desafio. Você já teve a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus? O maior e mais precioso de todos os tesouros você não teve hoje dia. Hoje é o momento adequado, oportuno para que você encontre esse maior tesouro que vai mudar toda a sua vida, toda a trajetória da sua vida para o seu próprio bem. E você vai ser uma pessoa que vai ter só lucros com essa mudança operada por Jesus. Fez seus olhos, vamos orar. Pai querido Que bom a gente estudar a tua palavra. Que bom, meu pai, a gente ter a realidade da tua palavra. Fora um Deus que se revela a nós através do Senhor Jesus, que nós temos cantado isso nesta noite através dos hinos. Pai, a minha oração nesta noite é que cada servo teu, cada serva tua aqui presente, viva esse grande tesouro chamado Jesus Cristo. Viva como o senhor como salvador como seu pastor e aqueles que ainda não têm Jesus pai querido teu espírito fal esses corações nessa noite para que haja salvação nesta noite e haja festa nos céus por um pecador que se arrepende e agradecemos pai pela vida da tua igreja Que tem pregado a tua palavra que tem vivido a tua palavra que seja assim o pai sempre para a honra e glória do teu nome nós oramos em nome do senhor Jesus amém e amém